Dnešní podvečer je na další biologický štědří na jako na příště? Příště budeme přednášku učitelem Víčková o palonové a Přednáška se jmenuje je proč kvalitně stromy, a. a takže se to a mou milou povinností přivítat dnešního přednášejícího, který, který je pan docent Martý Pras, který pracuje na se ústavu a o němu vzdělání historii. A kromě toho, o čem bude mluvit dneska, to znamená o dějinách vědy, tak je také známý tím, že se zabývá dějinami stravování, třeba dneska už legendární kniha Řasy nebo knedlíky, kterou doporučuji. K lečtení. Zároveň je jedním z mála historiků, který se úspěšně věnuje i popularizaci vědy. Známé jsou třeba jeho pořady se známým kuchařem Romanem Vánkem, což také doporučuji zvidít. Nicméně tu dnešní přednášku bude věnovat to, čemu jsme si jak se rozhodli dát, jaký se hold 30. výročí od revoluce, kde se změnilo nejenom politický systém, ale změnilo se spoustu věcí i ve fungování vědy a možná proto se ta přednáška tak příznačně měne konec pohodičky a tím vám předávám slovo. Děkuji za uvedení. Samozřejmě ten konec pohodičky je velmi provokativní, zejména pokud budeme mluvit o vědách přírodních, Zatímco řada společenských věců souhlasí s tím, že jejich práce, pokud zrovna neměly nějaké politické problémy, tak byla, a pokud byly tedy integrováni v těch oficiálních vědeckých strukturách, tak před rokem 1989 byla ve znamení vlastní, nízké náročnosti na tu práci, zejména na čas. Někteří se slzou oku vzpomínají, jak vlastně nijak nevadilo, že třeba deset let z nich nic vlastně nevypadlo a nikomu, nikdo je kvůli tomu nepopotahoval. A ještě říkají, že i vědecky nejpřínosnější byly debaty v kuchyňce u kávy, je, že tam je, skutečně se řešily ty metodologické problémy, ale je, k tomu psaní se třeba ani nemuseli dostat. Jak jde? Já svoji přednášku, je, je, moje přednáška vám asi přijde, že se velmi věnuje tedy Akademii věd, ale je třeba říct, že v tom daném období, tedy v letech 1989 až 1993, se ta dynamika, toho, dynamika proměn toho vědního systému odvíjela právě od dynamiky vývoje pozice Akademie věd a odvíjela se od právě tohoto článku, který jehož role se výrazně Proměnilo. Před rokem 1969, tedy v období, v období té takzvané představby, se zdálo, že i Československá akademie věd, kterou poměrně silně zasáhly ty události na konci 60. let čistky a v případě přírodovědných ústavů e, šlo hlavně o e, masivní odchody do exilu, e, které právě zasáhly e, především ty přírodovědné ústavy. E, ústav organické chemie a biochemie e, e, ale i třeba ústav jaderné, jaderné fyziky s tím, že v těch té první polovině 70. let se ukázalo jako iluzorní ta představa špiček Československé akademie věd na konci 60. let, že vlastně... Nikdo jim, že jsou natolik potřební pro tu společnost a ta produkce jimi vedených ústavů je natolik důležitá, že nikdo proti nim, nim nezasáhne. To se ukázalo jako iluzorní, ukázalo se, že ta nová politická moc se nerozpakuje, skutečně zlikvidovat výzkumnou bázi na velmi slušné mezinárodní úrovni, aby tedy byly obhájeny ty její ideologické požadavky, tak jak je pro tu vědu formulovalo usnesení UVK, pléna UVKSČ. V květnu 1974, kde vlastně tím základ, kde jsou vlastně dva základní body. Jedno je tedy požadavek jednoznačné vedoucí úlohy komunistické strany i ve vědě, s tím, že to nebylo dodržováno. A druhým požadavkem je teda požadavek vlastně prakticistního uplatnění vědy. Je to ten program spojení vědy s pexí, který se Dále, dále pak proloboval v těch 70. a 80. letech. Jak vám konečně dokumentuje i tady medaile za zásluhy za o spojení vědy s praxí. Nicméně těchto medailí, která byla udělováno, bylo zavedeno až v 2. polovně 80. let a i proto těchto medailí nebylo uloženo uděleno zrovna mnoho. Ještě v našem archivu je uložena velká zásoba několika set těchto medailí, které čekají na své využití. Nicméně ta situace, zejména na těch klíčových v přírodověrných pracovištích Československé akademie věd ta situace z té první poloviny 70. let se ukazovala jako dlouhodobě neúnosná, a proto na konci 70. let, v té druhé polovině 70. let dochází k řadě personálních výměn, kde samozřejmě se nevracejí ti ředitelé, kteří museli odejít na tom počátku 70. let, ale přicházejí především pracovníci spojení právě s, to, s nějakou tu praxí, ale většinou se již jedná o alespoň relativně respektované, respektované vědce, kteří Přinejmenším ten svůj obor zvládají. Nebylo to předtím tak e, zrovna pravidlem, protože třeba na mikrobiologickém ústavu byl e, ředitelem v té první polovině 70. let člověk, u němž bylo známo, že i habilitaci mu museli sepsat podřízení, protože e, on e, vyprodukoval za celý svůj život jeden, řekněme, vědecký článek. A i ten byl velmi pochybný. Byl uveřejněn mimochodem v nějakém bulharském časopisu. V, takže tam dochází k určitým změnám. K dalším změnám dochází právě po nástupu Josefa Římana na funkci. Předsedy ČSAV je tedy třeba uvést, že již před rokem 86 hrál Josef Říman, nedávno před asi měsícem zesnulý, důležitou roli v těch akademických strukturách. Nejdříve byl vědeckým sekretářem Československé akademie věd posleze jejím místopředsedou a vzhledem k tomu, že tehdejší předseda v té první polovině 80. let, Boumil Klasil, byl dlouhodobě nemocný, tak ho Josef Říman již nějakou dobu zastupoval. Právě Josef Žímán si zřejmě oprávněně klade velkou zásluhu na obnovení podpoji. Vět o živé přírodě a chemických věd, které přece v těch 70. letech a v té první polovině 80. let, nebyly až tak. Zejména v těch 70. letech nebyly až tak výrazně podporovány. Ony, jak už jsem říkal, tam byly na mnohých pracovíčkách řada odchodů do exilu a vlastně v těch po té éře předsedy Fentiška Šorma, která teda chemika, která byla ukončena roce 1969, vlastně byly preferovány z hlediska toho vedení spíše, spíše technické, technické oboji. To se mění právě v, na tom konci 70. let, v první polovině 80. let, kdy se, kdy je ten důjazd na biotechnologie, samozřejmě i s odkazem na potřebu reagovat na velký boom biotechnologií v západním, v západním světě a postupně to právě zas až spíše v té druhé polovině 80. let narůstá ten význam nebo dué skladený na ekologii. Vězlou je v tom měl i ten portrétovaný muž, což byl tehdejší místopředseda Československé akademie věd Vladimír Baruč, který právě se zabýval Biotechnologiemi a zejména tou ekologií. Eh, tehdejší Akademie věd byla obrovská. Já jsem to tady při, eh, pro jistotu přesně vyčíslil. Eh, to jsou údaje z roku 1989, kdy měla 82 pracovišť. Pracovník v teď má něco málo nad 50. Eh, s tím, že 23 bylo v oblasti věd o neživé přírodě a matematických věd, 28 bylo v oblasti věd o živé přírodě a chemických věd, 23 bylo ve společenských vědách, 8 bylo společných pracovišť, což, je, což byl třeba archiv. E, základní knihovna e, a podobně. A e, ČSAV tehdy měla přes e, skoro přesně 12 a půl tisíce pracovníků. E, je to míněno všech pracovníků, tedy nejenom, nejenom vědeckých. Tak, tady to je e, tehdejší předseda ČSAV Jozef Říman, biochemik, e, pracoval eh, na výzkumu a eh, Tady důležitým faktorem byly volby v roce 1988. Eh, ty volby, eh, myslím, tedy volby do ČSAV, ty hrály v těch diskuzích po roce 1989 velkou roli. Eh, zatímco eh, někteří eh, někteří Zastánci toho vedení spojeného s Josefem Dřímanem je hodnotili jako velmi úspěšné, jako nástroj, který přivedl do Akademie věd, mezi členy Akademie věd, špičkové vědce, dříve opomíjené a později zdůrazňovali například, že v té době se stal členem, korespondentem česáve Antonín Holí a nebo právě kloubník oldřich Čech, ale dá se vůbec ještě řada dalších men. Jejich oponenti naopak namítali, že se s těmito respektovanými věci prodrala zase podobně jako v podobně mohutných volbách v roce 1960 skupina lidí, kteří, bys, kteří do akademie nepatřili a získali tu pozici člena korespondenta nebo akademika pouze na základě své, svých politických nebo jiných společenských aktivit. Samozřejmě ta, ten, to období 1988-1989 té spojenost s tím velkým s růstem napětí ve společnosti Ah, tak, promíjte. Tak eh, Akademie věd, Československá akademie věd. Eh, velkou roli tam hrálo skromažení členů, eh, kteří vlastně eh, jedině u ní mohli volit další členy. Bylo to spojeno i s určitou eh, eh, finanční odměnou a samozřejmě byla tam ta prestiž eh, s tím spojena. Eh, Č, členstvo se dělo, byly dva typy členství. Řekněme, ten nižší byl člen korespondent. To většinou právě byli ještě aktivní vědci. Byl tam přece výrazně nižší věkový průměr, ten se pohyboval kolem 45 až 50 let, samozřejmě to kolísalo a vyšší stupeň tedy byl akademik, což většinou byli už vědci, řekněme, vyššího věku. Nicméně ještě, značná část ještě byla aktivní, protože řada z nich byla právě řediteli, řediteli Pecoviš. Obecně se taky zdůrazňovalo, že pracoviště v jeho štěle nestálo, alespoň člen korespondent, nebylo, z, bylo prostě z hlediska pozice v té akademii věd pracovištěm druho řadu. Proto vlastně se snažila, snažilo každé pracoviště, aby mělo alespoň toho jednoho člena. Tady se v té iniciativě vědeckých pracovníků. Je to teda e, e, e, obrázek z reprintu e, lidových novin jak v 90. letech, ale jinak e, původně e, je ta samotná iniciativa datována únorem 1989 a, a e, e, Otištěno to by, bylo v, květr, v květnovém čísle lidových novin. Eh, takže eh, vidíte, že těch podepsaných bylo, byla řada, samozřejmě ve se jednalo o mladší vědecké pracovníky a eh, byly to ale pracovníci z z nejúznějších částí té takzvané vědecko výzkumné základny od prostě nějakých těch výzkumných či vývojových pracovníků podniků nebo v ústavek přes pracovníky vysokých škol až po pracovníky ČSAV. Nejméně relativně tam bylo těch vysokých škol, které přece jen podléhaly silnějšímu ideologickému dohledu i v, této, i v této době, ale přesto by se tam e, také našli. E, z Akademie věd tam v některých případech tuto iniciativu podepsali podepsalo třeba, podepsali třeba celé, celé oddělení. Takže to už byla věc, která, kde zásahy takovému množství těch vědeckých představníků už bylo velmi obtížné, protože by to znamenalo eh, nějakou zásadní třeba v ústavu. Hm? Hm? Tak a to už se... Eh, já ještě eh, schránu eh, to, eh, to, co jsem ještě říkal, že eh, nebo ještě k tomu dodám, že eh, v roce že v roce 1989 ta takzvaná výzkumně vývojová základna činila podle různých statistik 100 až 150 tisíc osob. Z toho vyplývá, že přestože ta akademie věd byla tak obrovskou institucí, tak zdaleka nebyla nejhlavním e, zaměstnavatelem v oblasti vědy a výzkumu. E, ten hlavní počet e, p, spadá pod e, jedna pracovník je ústavů, ale především pro e, vědecká výzkumná a hlavně vývojová pracoviště podniků, který, což se tehdy e, počítalo taky do té vědecko-výzkumné e, základny e, a to, to signalizuje jednu důležitou věc, na kterou se později v těch diskuzích poukazovalo, že v Československu ve srovnání s jinými srovnatelnými zeměmi evropskými byl velmi nízký podíl základního výzkumu na té vědecko výzkumné vývojové základně. Jo, že prostě tady ta základní, ten, ten základní výzkum byl velmi malý. On odpovídal, dalo se namítnout, že ještě nižší byl podle statistiky v té době v některých velkých státech, včetně Spojených států amerických ale je třeba říct, že právě u těchto zemí, jako, byly, jako bylo u tak tam to bylo dáno tím obrovským rozvinutým vojenským výzkumným komplexem. Takže, takže to bylo velmi, velmi sporné. Ten rok 1989 je třeba říct, že trochu to připomíná z hlediska té Československé akademie věd, to trochu zase připomíná rok 68. To znamená, že Československá akademie věd je obvinována, že reaguje pozdě a že zejména její vedení prostě, které jindy se staralo o to, aby se co nejvíc zviditelnilo, tak v tomto případě, v tomto případě, že o to evidentně nejevilo, nejevilo zájem. Zároveň zase do toho roku 1989, vstu, stejně jako do roku 1968, ta Československá akademie věd vstupovala jako organizace, která má pověst spíše konzervativní e, instituce, e, která se nijak výrazně e, neprofiluje a která není ani nijak mm, z hlediska veřejnosti vnímána jako něco aktivního, jako něco kreativního a to do, míry do jako instituce prostě spojená vlastně e, s establishmentem. Jo, je to, e, je to samozřejmě je to samozřejmě dané i tím, že právě v té druhé polovině 80. let se v tom veřejném, v tom veřejném diskurzu velmi často zase hovořilo o, o tom, že Československá akademie věd má poskytnout ty návody, jak zlepšit ekonomiku a tím tedy pomoci té, té společnosti. Takže byla spojována a tím, jak navíc, tím, jak měla alespoň formálně tu pozici rozhodující vrcholné instituce vědy, tak samozřejmě byla vnímána jako zpětá jako s režimem. A právě to období 1989 až 1993 se nese především ve znamení právě kritiky té dosavadní pozice Akademie věd a vyjasňování toho nového vztahu především s vysokými, s vysokými školami. Samozřejmě do toho do těch listopadových událostí v roce 1989 nějakým způsobem zasahovaly ústavy Akademie věd, ale jistě se nedá říct, že by se jednalo o e, nějaký prvek, který by tehdy veřejnost výraznějším způsobem e, v, e, vnímala. E, poměrně rychle tam e, na roz, e, přestože, e, přestože ta veřejnost to tak úplně nepostřela. Tam dochází k zásadním proměnám ve v vedení Akademie věd. Už na začátku prosince 1989 rezignuje Josef Říman a vznikají tam vlastně nové struktury kde důležitým prvkem v Akademii je, se stává komora volených zástupců, kde ta komora volených zástupců se měla stát protiváhou toho již konzervativního zboju členů ČSAV, který dosud měl všechny, všechny rozhodovací byla to samozřejmě nátlaková, e, nátlaková skupina, která se velmi rychle dokázala prosadit e, a vynutila si v podstatě rovnoprávné postavení e, v e, prezidiu e, e, ČSAV. Tohle je právě první zasedání nového prezidia v roce 1990, kde ty zase te, no, představitelé této moji rovných zástupců vidíme tam u toho okna. To je doktor Antonín Koslán, který se později stal místopředsedou akademie věd. Vedle něj Pavel Vlasák, pozdější také místopředseda akademie věd. A působící v ústavu pro hydra, hydrodynamiku. Jsou tam i další. E, naopak, e, mezi těmi členy se prosadili za, e, především zástupci té takzvané konzultační skupiny. E, Výraznou podstavou, na kterou ještě upozorníme, e, je tady ten muž e, od obrazem, což je Akademik Viktor Knapp byl to právník, který, který vlastně stál za sestavením tě, většiny těch legislativních norem, které pak následovaly a které se tu s, větším, tu s menším úspěchem Akademie věc snažila prosadit. A samozřejmě Nemůžeme zapomenout ani na vedle něj sedícího nástupce Josefa Římana, kterým byl chemik Otto Wichterle. To byla zřejmě v tom vědeckém světě nejrespektovanější osobnost na konci 60. let a vlastně tedy stává se předsedou česále. samozřejmě vedle něj jste asi poznali tehdejšího premiéra, Mariana Schaufu. Tady právě jsem chtěl ukázat tu akademii věd novou a starou Přestože to nevypadá, tak to je tam bát. což je tedy chemik o to vyktele. Toto je vědecký sekretář Karel Martine který ale zároveň vlastně symbolizuje určitém kontinuitu v těch orgánech vedení Akademie věd, protože právě Kero Martinek si udržel svoji pozici vědeckého sekretáře a taky pozici ředitele Významného ústavu veganické chemie a biochemie Akademie věd. Tím ředitelem byl až do roku 1994. Byl to enzymolog, tedy on ještě žije, ale už se enzymologií Nezabývá a e, takovou zajímavostí je, že vlastně do Akademie věd přišel z vnějšku, protože předtím e, vlastně většinu své kariéry působil v Sovětském svazu, byl profesorem tak, to... <laughs> Profesorem moskevské, moskevské státní Lomonsolovy univerzity do roku 1986. Tady právě připomínám některé ty další osobnosti. Tohle je tisková konference Akademie věd. Tady je právě Viktor Kratk, toho hodíme tady. A toto je Miroslav Katětov. další důležitá postava toho pojevoučí Akademie věd. To byl, to byl i oficiální řečník na té listopadové manifestaci na Albertově a později se věnoval zejména problematice rehabilitací. Mimochodem, ale musel z toho prezidia časově odejít kvůli tomu, že byl v roce 1948 členem akčního výboru na fakultě. A tady k tomu vlastně dospějeme, protože teď je prostě na místě opustit, opustit alespoň trochu tu Československou akademii věd a zamyslet se nad tím vývojem, nad dynamikem nad dynamikou toho, toho vývoje v těch letech 90 až 93. To, toto je ze začátku roku 1993. Jak jsem říkal, toto období se neslo ve znaku velkých diskuzí především mezi představiteli vysokých škol a akademie věd. Akademie věd sice již, vlastně, již v těch prvních prohlášení na skouku roku 89 jednoznačně deklarovala, že nechce vykonávat tu vedoucí jeli, že chce budovat ty vztahy ve vědě na podkladě plné rovnoprávnosti, stejně jako to deklarovala v roce 1968. E, nicméně e, samozřejmě, e, samozřejmě ty, e, vysoké, e, na těch vysokých školách bylo e, řada lidí, kteří cítili určitou převdu e, danou právě tím předchozím s Československé akademie věd. Ať už to bylo v otázkách, a tam to bylo zřejmě nejvýraznější, to byly, to byly otázky možnosti výjezdu do zahraničí, kde přece jen ty podmínky pro pracovníky ČSAV byly méně složité, než pro pracovníky vysokých škol, ale týkalo se to i e, do určité přístrojového vybavení, přestože právě v 70. a 80. letech e, se budovala různá společná pracoviště, jejíž základem bylo právě společné využívání e, nějakého nákladní, nákladného e, přístroje a byla, byla to i ta otázka e, Platu, kde znovu připomínám i velkou kontroverzi. Samozřejmě vyvolávala ta, ta otázka takzvaného akademičného, to znamená toho příkladku pro členy Akademie věd. To akademičné ale bylo velmi brzo, velmi brzo zrušeno již v roce... 1990, samozřejmě, ty úvody byly hlavně finanční. E... Ano, samozřejmě. to je, pevdá, to je pravda, to je pravda, to určitě, určitě hralo ale přesto to, to napětí... To, to napětí tam bylo, ale je to pravda, že, že, že ta, ta výrobně hospodářská činnost, zejména v, té, v těch 80. letech a v těch, těch, těch, těch druhé polovině 80. let hralo velkou hrálo velkou roli. A, a samozřejmě, samozřejmě ty představy o, i o těch platech někdy v tom prostředí mimo ČSV byly poněkud uh, idealizované o tom, jaké paty jsou v, tom, uh, v, tom, uh, v, tom, v té československé akademie věd. Ale neměli bychom ještě zapomínat na dalšího hráče, který zejména v počátcích uh, uh, se hodně angažoval na tom poli podoby uh, toho věde, vědeckého systému, a to byla státní komise pro, vědecky, pro technický a investiční, vědu, techniku a investiční rozvoj. To byla komise, která byla zřízena na v první polovině 80. let. Jejím čele stal Jaromír Obzina. Zřízena byla, nebo spíš byla slučená. Uh, uh, přechvořena a Jeremia Obzina bývalý minister vnitra, tedy uh, člověk velmi, velmi vlivný. A právě tato uh, komise se snažila uh, ovládnout uh, finanční toky plynoucí do vědy a výzkumu a ovládnout také e, sestavování státního plánu vědeckého výzkumu. A samozřejmě jejím největším oponentem e, byla Československá akademie věd. E, to napětí vlastně mezi nějakým podobným, e, po, podobným, podobnou institucí a ČSAV e, se datovalo už od e, první poloviny 60. let, kdy se e, objevuje právě ta snaha nějakým způsobem centralizovat e, ty výdaje na tu e, vědeckou e, činnost a vlastně e, podřídit e, alespoň v té finanční části e, tu akademii věd e, nějaké e, politické, přímo politické e, instituce. Takže tahle státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj se snažila si zachovat svoji pozici, naopak Akademie věd se snažila dostat co nejvíce z její blízkosti. Nicméně jednoznačně se ukazovalo, že bude potřeba nově předefinovat právě ty finanční toky, protože to se ukazovalo jako klíčová, klíčová otázka s tím, že od počátku bylo jasné, že to bude znamenat snahu o podporu pouze prioritních oborů to byl první zásadní požadavek, který formuloval už v tom roce 1990, na počátku roku 1990, právě předseda té komise a místopředseda vlády František Reichl, který jednoznačně mluvil pouze o podpoře prioritních obojů. A samozřejmě se velmi rychle rozvíjí diskuze o financování, eh, o podobě financování vědeckého výzkumu eh, z toho hlediska, jestli eh, jako dosud má dominovat, nebo te, eh, absolutně dominovat, eh, institucionální podpora eh, a jakou roli naopak má hrát účelová podpora. Eh, to se stalo prostě jednou z těch kruciálních Otázek nejenom u nás, ale i v dalších zemí toho dosavadního sovětského bloku, například v Polsku nebo v Maďarsku. A jednoznačným požadavkem vznášeným ze strany zejména politiku byla dominance toho účelového financování s tím, že se objevovaly poměrně silně snahy o to, aby to účelové financování bylo dominantní složkou, neli dokonce jedinou. Čemuž se zase naopak hraje člověla nejvíce Československá akademie věd, protože vysokých škol se to mělo týkat pouze z hlediska těch peněz na vědu a výzkum. Samozřejmě se to nemělo týkat peněz poskytovaných na vzdělávání. Navíc musíme si uvědomit, že vysoké školy a univerzity byly v to, zejména v tom období 90-91 absorbovány svojí vnitřní transformací e, a zejména posilováním e, role e, samozprávy a studentů v těch samozprávách. Proto do těch diskuzí o e, podpoře vědy zasahovaly ty vysoké školy spíše jen okrajově a tu jejich roli v tom prosazování těch zájmů vysokého školství spíše přebíralo v tomto období ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které se zase snažilo prodat na tu pozici jediného, jediného garanta a rozdělovatele peněz na vědu a navrhovalo opakovaně, zejména za ministra Vopěňky, navrhovalo vznik ministerstva školství a vědy, které by tedy jemuž by byla i akademie věd podřízena. Samotná ČSav doporučovala vznik jakéhosi fondu vědy, což by mělo znamenat, že to by, byl, to by byl návrat zase k uspořádání, které se předpokládalo v 60. letech, že, že tedy ten fond vědy by rozděloval veškeré peníze a, a i by prováděl koordinaci vědecké činnosti, přičemž se vědělo, že už to nebude prostřednictvím nějakého státního plánu základního výzkumu, ale předpokládala se nějaká koordinační činnost. A samozřejmě ČSAV doporučovalo, aby. Většinu členů tohoto toho vedení Fondu vědy tvořili samotní vědci, nejlépe pajitně dosazovaný tou sférou Akademie věd, vysoké školy a resortní ústavy a výzkumná a vývojová pracoviště. Tím, že ale již v roce 1989 a zejména v tom roce 90 se začalo hovořit o také vytvoření nějaké rady vlády pro vědu a vývoj technologií, to byl nový pojem, který měl nahradit techniku. Jo, měla, to, měla to být v podstatě rada pro vědu a techniku, který by fungoval zase jako ten koordinační, koordinační orgán. Pokud jde o transformaci samotné česavé, tam velmi brzo se ukázalo, že ten základní problém, který tam existuje a na který upozorňovali právě ty zástupci komise volených zástupců, komory volených zástupců byly je ten rozpor mezi těmi rozhodovacími peronucemi členského sboru a té sítě výzkumných pécoviš. Právě toto spojení dělalo s Československé akademie věd, tu akademii toho takzvaného sovětského typu, tedy slučující učenou společnost a síť pécoviš. Nechme teďka stranou, nakolik je oprávněný ten pojem sovětský typ, protože byl to hm, hm, typ, který nevzniknul v Sovětském svazu, ale byl přejat víceméně hm, z Kaiser Wilhelm Gesellschaft hm, v Německu. E, tak ta učená, hm, ta učená společnost se eh, podle představ eh, zejména té komoji volených zástupců měla eh, oddělit, vytvořit skutečně učenou společnost s tím, že původní myšlenka byla, že ČSAV, samotná ČSAV, bude pouze touto učenou společností. Ale bude to československá učená společnost. To znamená, že tam budou členové z České republiky, tedy ještě České socialistické republiky, a ze Slovenska. E, to s tím ovšem e, nesouhlasila slovenská vědecká reprezentace a požadovala vznik vlastně dvou učených společností. Ale tyto, e, i v tomto konceptu se tyto dvě učené společnosti měly zcela oddělit od... E, samotných eh, pracoviště eh, Akademie věd, eh, které a ty pracoviště Akademie věd měly, měla nadále řídit jen jako nějaká koordinační složka eh, Česká Akademie věd a Slovenská Akademie věd. To je model, k, k němuž eh, z hlediska toho řízení Akademie věd skutečně později došlo. Eh, takže to byl ten základní základní plán ale ten samozřejmě se nedařilo tak úplně prosazovat byly tam silné tendence vlastně akademi věd zcela jo, spustit respektive v rámci úspor jí vyrazně redukovat, humanitní pracoviště nebo společenskovědní pracoviště vesměst přesunout na vysoké školy. To v zase znamenalo pouze ukrašení plánu z 60. let z okruhu Františka Šorma, který zastával názor, že Instituce typu Akademie věd nepatří na, že do té instituce, nepatří společenskovědní pracoviště, protože bádají individuálně. Akademie věd měla sloužit jako instituce pouze především pro experimentální oboje. Samozřejmě z tohoto hlediska ovšem je třeba namítnout, že třeba matematický ústav pak zrovna tak nemá místo na akademii věd, protože matematici také obvykle nepracují, nepracují kolektivně. Ale tady to se mělo týkat těch společenských vědí. Technická pracoviště zase měla přejít právě do, toho, do té výzkumné a vývojové sféry a se zejména ekonomicky, takže by ta akademie věd byla velmi výjezně omezená a, a s tím, že jedna z variant doporučovala vlastně vytvořit samostatné ústavy, které by e, řídilo ministerstvo školství. S tím, že by pokud by existovala jaká akademie věn, tak by byla právě jen tou učenou, e, učenou společností. Nakonec ale e, tenhle model Neprosadil samozřejmě i na základě lobbingu Akademie věd, která si byla vědomá, že ač je to paradoxní, tak v té politické sféře jejími největšími oponenty byli ti politici, kteří pocházeli z jejího pracoviště, tedy z Pirnistického ústavu. Uh, ostatně, uh, ostatně jedna moje kolegyně, uh, archivářka, to komentovala, že uh, ona si pamatuje ten prognostický ústav, protože tam chodila na skartační prolítky a že chápe, že ty, tam si museli lidi myslet, že se všichni lidi v akademii věd flákají, protože oni se tam teda flákali. Ono se mimochodem Josef Dřímán ve svých pamětech právě uvádí, že podobný názor na Akademii věd měl i Gustav Rusák, kde to zase bylo tím, že on sám byl pracovníkem Slovenské akademie věd počátkem 60. let a zase byl prostě na pracovišti, které nebylo zrovna to nejvýkonnější, takže on prý měl představu o Akademie věd, že se tam pije hodně kafe, ale nic se tam nedělá. Takže, takže jak je vidět, tam, tam ta, ta kontinuita byla a i proto ta Akademie věd velmi tlačila na nový zákon o akademii věd, který Přestože to dnes tak vypadá, nebyl nijak spojen s, těma, s těmi změnami e, e, e, Československa jako státu právního celku, protože e, byl přijat ještě před volbami, právě ještě před tím očekávaným nástupem Václava Klauze na post e, premiéra, byl narychlo přijat Českou národní jadou zákon o České akademie, akademie věd, ale byl, a byl také přijat zákon o vědě a technolo, vývoji technologií, který ale spíš, byl, spíš měl deklarativní podobu a zdůrazňoval ty principy snahu o větší mezinárodnost, o větší zapojení soukromého sektoru a posílení toho účelového, účelového financování. S tím účelovým financováním je zajímavé, že byla to právě Akademie věd, která jako první spustila grantový systém, kde ta úspěšnost, mimochodem, vzájmout do, do té první soutěže v roce 1991 sešlo zhruba 1500 přihlášek projektů. K té dohromady byl tam požadavek asi 177 milionů korun k dispozici měla akademie věd na rozdělení 55 milionů korun a míra úspěšnosti projektu byla kolem 40%, 40%. Takže s tím, že jak asi vidíte z toho vyčíslení uspěly zejména méně nákladné projekty Samozřejmě ten GAMTOvý systém nebyl vnímán jako základní financování, ale pouze jako příspěvek. Pouze zajímavost. Vlastně ten příplatek z GAMTO mohl tehdy dosahovat maximálně tisíce korun měsíčně a ještě tam byla možná odměna, která mohla být v řádu, v řádu několika málo desítek tisíc za rok. Takže, takže to nebylo vnímáno jako řešení. Problém nastal ale už v tom, druhém, v tom druhém ročníku, v roce 1992, protože Akademie věd nedostala na tento účel, na ty. Na tu účelovou dotaci je pomocí giantové agentury Česáve žádné peníze. Takže to byl to docela zásadní, zásadní problém. Eh, eh, pochopitelně hodně se očekávalo od eh, giantové agentury České republiky. Její vznik předpokládal právě ten zákon o vědě a vývoji technologií, ale agentová agentura České republiky nabyla neplánované zpuštění, takže byla vlastně ta první soutěž spuštěna o rok později, než se původně předpokládalo. A tento, tento zákon o vědě a vývoji technologií taky zavedl tu požadovanou instituci rady vlády pro vědu a vývoj technologií, ale byl tam jeden problém. Zatímco původně se předpokládalo, že tyto rady budou mít nějaký rozhodující význam tak ve skutečnosti, byly pouze poradními orgány, naprosto bezvýznamnými a co byl hlavní problém, on je nikdo nechtěl svolat, jo, takže, takže to, ten jejich vliv tomu. tomu odpovídal. Ale Akademie věd se tedy jadovala zejména z toho druhého zákona, což byl zákon o České akademii věd, protože tím získala alespoň lůzorní jistotu, jistotu existence instituce jako takové. Ale jak víte, instituci nedělá zákon, ale peníze a to byl právě obrovský, obrovský problém, který se právě ukázal při konstituování Akademie věd. V roce 1993. Já ještě než přejdu k tomuhle, tak bych jenom zmínil uh, trochu ten vývoj na těch vysokých školách, kde především ten důležitý, uh, tím důležitým faktorem, který stojí za zmínku, byl vznik uh, uh, řady nových univerzit, kde vlastně uh, ta v té nejpokročilejší fázi na začátku byla Sleská univerzita v Opavě velmi rychle se formovala, formovalo i ústí, a co bylo právě pro ty vztahy v té vědecké obce hodně důležité, byla jeho česká univerzita v Českých Budějovicích. A důležité to bylo právě kvůli tomu, že to byl takový vzorový příklad spolupráce Akademie věd a té univerzitní sféry, protože e, tam přešla řada pracovníků z té, e, z té jihočeské základny e, česa e, v vlastně pomáhala vybudovat tu přírodovědeckou e, fakultu e, česko budějovickou e, e, S tím, že právě e, Akademie věd se tomu tlaku snažila i podepisováním smluv o spolupráci s těmi nejvýznamnějšími univerzitami, tedy především s Univerzitou Karlovou a s, s Masajkovou univerzitou. V Brně, naopak, kde byly velmi vyhrocené vztahy, byly s ČVUT, protože ČVUT velice ostře kritizovala ústy svého tehdejšího rektora Stanislava Hanzla ČSAV, řekněme koncepčně, nazval to nejedlého dítkem a že prostě eh, eh, fem, tehdy eh, ČSAV používala eh, velmi často argumentaci jako nejpodobnější instituce francouzskou CNRS, kde, protože jediná Francie vlastně v té době měla řádově podobný podíl mimouniverzitního a univerzitního výzkumu. Jenom pro informaci na tom počátku vlastně to, bylo, to bylo tak, že univerzitní výzkum zajišťoval v Československu 43,2% celkového, celkového výzkumu Zatímco třeba ve Spolkové republice Německo to v té době bylo skoro 72%. Podobně, úplně nejvíc z těch sledovaných zemí, to měla Itálie, kde ten podíl univerzitního výzkumu se blížil 83%. Ve Velké Británii to bylo 70, přes 77%. Univerzity. Univerzity, univerzity. Ve Francii naopak univerzitní výzkum měl podobný rozsah jako v Československu, ve Francii byl kolem 45%. Jo, takže tam je vidět prostě ten, ten rozdíl. Ještě takovou zemí, kde byl podměně silný ten mimo univerzitní výzkum byla Belgie, kde se jednalo o skoro 49% zajišťoval univerzitní a 51% mimo univerzitní, mimo, mimo univerzitní výzkum. Tak to jenom proto, aby bylo jasné, proč vlastně pořád mluvíme o té akademii, věd a tak málo o těch vysokých školách, protože ty vysoké školy vlastně se teprve, teprve prosazovaly. Je třeba taky ještě dodat, že v, v, už v roce 1991 byla, byly stanoveny nějaké zásady vědní politiky vlády. Tam asi je jednoznačné, že to byla podpora agentového systému, spolupráce s pracovišť vědy takhle se to označovalo, a vysokých škol a zároveň byly stanoveny prioritní oblasti. a Já je tady vyjmenuju, není jich tak mnoho, ale uvidíte sami, že je to velmi vágní, že při je fantazie se do toho vešlo všechno a nic. Byl to rozvoj vzdělávání, tvorba a ochrana životního prostředí, Péče o zdraví lidu a zdravá výživa, progresivní technologie pro malé a střední podniky, informatizace, úspory energie. A ještě jeden zajímavý, zajímavý prvek obsahuje to usnesení o té politice vlády v oblasti vědy, výzkumu, rozvoje techniky a technologií, že ta účelová podpora, která se měla stát tím klíčovým prvkem, měla být poskytována týmům a nikoli organizací. Byla ta představa, že vlastně budou ty týmy volně migrovat jo, v těch organizacích. Ehm, to se liší od toho, co pak reálně vzniklo, jak asi si dokážete představit. Ehm, Samozřejmě to vše probíhalo v, v té atmosféře úniku mozků, finančních problémů. V té Česávé dokázalo i k mohutné redukci počtu pracovníků. Nejprve se byla představa, že to bude zhruba čtvrtina později to kolísalo mezi 30-40% podle typu pracovišť. A samozřejmě ty, ty spoji mezi Vysokými školami a Akademii věd v této době se ještě týkaly jedné oblasti, kterou jsem tady ještě nezmínil, a to byly to byla výchova nových vědeckých pracovníků, tedy především udělování titulů, kde bylo samozřejmě doporučováno, aby to dosavadní kandidátvěd bylo nahrazeno titulem PHD a zároveň se velmi diskutovalo o další existenci titulů. Drsacil, tedy doktora, doktora věd, kde Akademie věd spíš stála o jeho chování kvůli tomu, aby to byla jakási obdoba profesorského titulu udělovaného ale Akademii věd, kdežto vysoké školy se spíše přimluvaly za jeho, jeho zrušení. Ten ještě vlastně tam ještě jeden aspekt zmíním, který je vlastně hrozně zajímavý, který mě vlastně při tom výzkumu zarazil ze všeho nejvíc. A to je skutečnost, že ta Akademie věd při těch snahách o nový zákon Akademie věd se vrátila do hry, ten publikový koncept, zrušený tedy v roce 1952, České akademie věta umění, Ale, a snažila se připravit zákon o České akademii věta umění. Bohužel já jsem ten návrh, ještě jsem na něj nenarazil, mě by totiž zajímalo, jaká byla představa, že se tam, jak se tam zapojí to umění, protože to mi není Doteď jasné, protože evidentně z těch textů vyplývá, že, že má jít o uchování té síti výzkumných pracovišt, tak e, skutečně mi není jasné, jak jako by tam bylo, e, bylo zapojeno to umění. E, s tímto termínem nebo s tímto názvem instituce se předstává z ničeho nic operovat na začátku roku 1992. E, Kdy tedy se finalizuje ty přípravy té Akademie věd České republiky a ten zákon je teda schválen jako, jako zákon o Akademii věd České republiky. S tím, že až následně pak se řešila otázka ČSAV, která zanikla podle zákona k 31 prosinci 1992 s tím, že Akademie většinské republiky je stejně jako SAV, jeho právním nástupcem občas se o tom vyskytují polemiky, ale ano je přímým podle zákona je přímým právním nástupcem, s tím, že rozděleno to bylo. Podle toho, jak, kde ta pracoviště ležela, což tedy znamenalo, že prakticky všechna ta výzkumná pracoviště přešla pod, která fungovala pod hlavičkou Československé akademie věd, přešla pod Akademie věd České republiky, protože, ta, protože ty pracoviště na Slovensku Pracovali pod hlavičkou Slovenské akademie věd s tím, že jenom abych doplnil, poslední ústav ČSAV na Slovensku přešel do působnosti Slovenské akademie věd v 1968. Jednalo se o virologický ústav ČSAV v Dětislavě, který řídil Dionis Baškovič, který mimochodem byl i členem prezidia ČSAV v tom roce 90. Eh, takže eh, se podařilo prosadit ten zákon, eh, kde mm, eh, tedy fungovala nadále ta Akademie věd České republiky eh, a její ustavující sněm se konal 14. února 1993. Eh, už předtím ale proběhla velmi ostrá výměna názorů na situaci ve vědě mezi e, e, Akademii věd e, a e, tehdy, tehdyž premiérem e, Václavem Klausem. E, podmětem se stalo memorandum české vědě ze začátku roku e, e, 1993, kde bylo upozorněno na podfinancování vědy, na nebezpečí úniku mozků, požadovaly se prostředky taky na rozvoj mezinárodní spolupráce, zejména na získávání zahraniční literatury, protože pro řadu pracovištov v tomto období byl zásadní problém, že se nemohli že nemohli udržet svoje nákupy potřebné zahraniční, zahraniční literatury. A odpověď Václava Klauze byla velmi ostrá, peníze žádné nedá, protože nemá a i tak by žádné peníze... Nezastavili ten únik z vědy, proto ten únik v mozku, protože ten souvisí s globální situací v české společnosti a nijak nesouvisí s tou situací v samotné vědě. A naznačil, že by se tedy měla konečně ta akademie věd pořádně transformovat, pokud možno co nejvíce právě přesunout těch pracovišt na vysoké školy. Samozřejmě Akademie věd upozorňovala, že je to problém, když se má velmi drasticky snížit rozpočet Akademie věd, ale zároveň se sníží rozpočet vysokých škol, tak asi nelze očekávat, že by vysoké školy vítaly pracovníky Akademie věd s otevřenou náručí. Na tento účel skutečně tedy vláda byla ochotná uvolnit zhruba 100 milionů korun, ale to v dané situaci bylo, bylo jen, řekněme, iluzorní. Navíc se 100 milionů korun, o které předtím byl ten rozpočet snížen, jo? tak byla, to je, myslím, běžná praxe, která dodnes funguje, že nejdřív se představí nějaký masivní škrt a pak se část těch výdajů a právě ODS pod vedením Václava Klauze vždycky tuto politiku provozovala, že představila nějaký jako skutečně masivní škrt, který by znamenal likvidaci té instituce a pak Zdánlivě ustoupila, ale ve skutečnosti, ve skutečnosti i tak byl ten škrt bolestný, i když ne likvidační. Ve poměrně konfrontační duchu se neslo právě i to vystoupení Václava Kouze na tom zahajovacím s němu, kde zase tak nějak pochybnil, jestli jsou skutečně dobrými vědci. Ono možná, že to souvislo ještě s jednou věcí. Jestli byl nějaký vězný transformační tlak a vynucené organizační proměny akademie věd v nějaké vědní oblasti už před rokem 1993, tak to byly zrovna ekonomické ústavy, kde ještě před rokem 1993 byl zrušen právě pevnostický ústav a velmi ostře byla kritizovaná také činnost ekonomického ústavu, který byl posléze taky zrušen a nahrazen tedy ústavem, národohospodářským ústavem, založeným ale na jiných principech. Je, chci říct, že, že skutečně ten výzkum, k, který měl nějakým způsobem osobně blízko k Václavu Klauzovi a k té skupině ekonomů kolem něj, byl vyčleněn z Akademie věd ještě před rokem 1993 spoukazem na jeho nízkou vědeckou produktivitu. U toho prvnostického ústavu pochopitelně hrála roli to, že vlastně to byl no, že, že, to, byl cizorobý, že to byl cizorobý prvek v té akademii věd. On ani nebyl vlastně podřízen tomu, tomu vedení akademie věd. Ten byl ten přímo přijímal vlastně ty státní zakázky, zpracovával ty prognózy pro stát a e, formálně byl řízen samotným prezidiem, e, nikoli tedy oddělením věd. Jo? E, a je logické, že takto cizorodý prvek, když ta instituce obnovila svou autonomii, tak byl velmi rychle zlikvidovan. E, a ten ekonomický ústav, skutečně ta produktivita, byla, byla z pochopitelných důvodů velmi, velmi nízká. Ten sněm tedy se musel vyrovnat s dalšími dramatickými strykcemi a také s masivním snížením počtu pracovišť. To mělo znamenat tu skutečnou transformaci, která poprvé řečeno umožnila pak té akademie věd, akademie věd přežít. Ale byl to zásah skutečně bolestný a jenom, aby bylo jasno, netýkal se jenom těch společenských Petřovíš, kde by ta redukce byla odůvodnitelná nějakou ideologickou vazbou na ten minulý režim, ale já tady jsem vybral některé pracoviště, které byly zrušeny, například laboratoř evoluční biologie, e, ano, bylo to tak, e, Ústav experimentální biofarmacie v Hradci Králové, Ústav fyziologických regulací e, v Praze, e, nebo Ústav systematické a ekologické biologie e, v Brně, a podobně. Nevždy se jednalo o e, likvidaci, v některých případech e, byly, spí, e, byly ty ústavy e, třeba převedeny na e, vysoké školy e, nebo e, se nějakým způsobem, alespoň část e, transformovala. E, e, to byl třeba e, to byl třeba Případ e, e, nějaké té ústavu e, a spolehlivosti stronních konstrukcí, e, taktéž zrušeného a některých, e, některých dalších. Ústav terorie procesů e, v Ostravě přešel na vysokou školu Báňskou e, a podobně. E, takže v tom, e, tady byla zahájena e, ta transformace. Předsedou Akademie věd České republiky se stal fyzikální chemik Rudolf Zahradník, tady ho vidíte na tom větším snímku. A ta transformace takto počítala s tou proměnou finančních toků, Tady jenom upozorňuji, tady na velmi zajímavé, na velmi zajímavé kriptury, kde představa, že Gentová agentura bude spolufinancovat Gentovou agenturu ČSW, a zároveň teda bude přímo financovat i jednotlivé týmy na akademii DF, a zároveň se stále tam ty jiné finanční zdroje, kde bylo s naplnit ten požadavek státu po získání nějakých těch soukromých dotací, které se ale ukazovaly jako iluzorní. A tady ještě jsem, je tady schéma, jak mělo vypadat to, jak měly vypadat ty organizační a kooperační vztahy, tam je přerešil třeba říct, že vězně je tam zdůrazněn nebo že je tam význam vědeckých rad, což byla nová instituce, která vznikla po roku 89, která měla se stát tím základem toho koncepčního řízení vědy na jednotlivých pracověších a měla také pomoci v tom celku akademie věd, kde se stává tím základním koncepčním orgánem. A hodně se mluvilo o hodnotitelských gémích obecně o hodnocení dedy, kde se počítalo samozřejmě s tím mezinárodním, mezinárodním hodnocením. A počítalo se s velkým, s velkým množstvím vytváření společných pracovič s vysokými školami, s aplikovaným výzkumem a se zahraničím. Ostatně i ta grantová podpora měla směřovat především ke společným grantům e, vysokých škol a akademie věd. Je, obecně se to označovalo jako proporovací granty. Jo? Že, ty, že tam to mělo e, vlastně vytvářet e, novou strukturu vědy e, na základě toho účelového, e, účelového financování. A já jsem to tedy v původě chtěl jen do roku 1993, ale pak jsem se rozhodl, ale už jsem to nestihl tam připojit ještě jednu, jeden poslední slide, tak vám o něm jenom povypravím, protože ten symbolizoval řekněme tu novou, novou etapu vztahu Akademie věd a vysokých škol, která skutečně už byla na tom rovnoprávném základu a to byl vznik učené společnosti v květnu 1994. Právě i s ohledem na to, aby ta učená společnost nebyla vnímána příliš jako kontinuita s tím zbojem členů ČSav, tak i proto, že se to první zasedání učené společnosti konalo v Karolínu, a vlastně tím, tou hlavní osobností, která to zaštítila, byl, byl tehdejší rektor Univerzity Karlovy v Malý. A mluvilo se o tom, že to bude... Že mluvilo se o tom, že, že vlastně ta, ta, ta zakládající skupina se definovala sebe sama jako skupina intelektuálů a velmi se tam kladl Přinejmenším z počátku ten důraz na to, aby tam byly e, zastoupeny e, rovnoprávně vysoké školy a e, akademie e, a akademie věd. E, nevím, měl jsem pocit, že t, e, tohle, alespoň v zásadě učená společnost dodnes dodržuje, byť si uvědomuji, že v jejím čele již bylo několik bývalých předsedů Akademie věd a e, případně místo e, Takže tím bych možná skončil, já vím, že, jsem, že to byly spíše poznámky, protože na ucelený výzkum je, na předsedění nějakého uceleného výzkumu je bohužel i 30 let poté ještě velmi brzo mhm. mohli jsme již teď mít k dispozici byla plánovaná e, publikace, která by se zabývala e, těmi e, prvními 20 lety existence Akademie ČR, ale přestože jak tedy ten název e, to, že to mělo být k 20 letům napovídá, měla být ta publikace v roce 2013, tak do ještě nevyšla. <laughs> Takže Prosím, omluvte i tímto eh, tu moji torzovitost a takovou poznámkovitost té mé výpovědi a děkuji vám za pozornost a těším se hlavně na diskuzi.